Den här kvällen det var fredag kväll och jag skulle egentligen hade, skulle jag, hade väl grundplanen tidigare på dagen var att jag skulle dra tidigt men sen så fick jag, hade jag fått höra via några källor att den dömde spionen Stig Berglin som då satt på Norrköpingsanstalten skulle gifta sig på lördagen. Och det var ju en ganska bra nyhet eh, om spionen som plötsligt skulle gifta sig i fängelset. Så jag blev kvar för jag höll på att försöka knäcka vem han skulle gifta sig med. Men ingen av mina källor då ville berätta det. Jag blev väldigt irriterad på detta. Inte vad fan jag kan berätta. Det ju en spion. Vad fan ska han hålla på att skydda honom för? Eh, berätta vem det är så får jag ringa upp henne och sen får vi se vad vi hamnar. Och jag pratade med prästen och jag pratade med mig. Men jag kom inte till skott och... Eh, Ja, det slutar med att jag framåt eh, halv elva, kvart i elva, så där jag tänkte att ja, jag får bara skriva på en stor i alla fall. Det här är väldigt frustrerat. Den 28 februari 1986 hade övergått ikväll. På Expressen lyser fortfarande skrivbordslampan inne på Leif Brennströms rum. Expressen-kollegan Tommy Skönstedt satt även han och jobbade inför pressläggningen av morgonupplagen- det här var en ganska normal kväll på Expressen, om man nu kan säga att en kväll på en kvällstidsredaktion någonsin är normal. Men jag minns att jag satt och jobbade med ett antal artiklar, däribland en artikel som handlade om att ett, ett gäng riksdagsledamöter skulle åka till Brasilien och studera. Trafiksituationen i Sao Paulo. Och vi tyckte att det här var ju väldigt onödigt. För det visste ju alla att det var trafikstockning i Sao Paulo. Och de åkte dit för hundratusentals kronor. Det var vad jag satt och jobbade med. Samtidigt har något hänt i Stockholm City. Och samtalen till SOS Alarm har börjat strömma in. 90 000. Ja, det är på Sveavägen. Prata med polisen. 90 000. Nej, mm, då var jag Järnfära Taxi. Hej. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, tunnelgatan Sveavägen, sa du? Det är Sveavägen. Mm. Det hände aldrig. På skjuten, sa du? Ja, polisen är på väg dit också. Det är han. Mm, men då... då... Kommer vi på en gång, då? Med mm, Hej. Plötsligt ringde telefonen. Det var en av våra kända tipsare som ringde och berättade att det är skottlossning på Sveavägen. Då reagerar man ju naturligtvis. Men jag skrev några rader till i alla fall. Sen kom det avgörande tipset eh, från en mycket pålitlig tipsare som hade sin polisradio vid kudden, eh, minns jag. Det är skottlossning på Sveavägen. Det kan vara statsministerns åk för fan. Dokumentärredaktionen sänder 25 år har gått och mordet på Olof Palme och polisutredningen som följde. Ett program av Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson. Så jag eh, krängde på mig min gamla pepita-rutiga rock- som jag ärvde ut av farsan. Den var säkert 30 år gammal redan då, den rocken. Och vi åkte iväg. Thomas Sjönstedt drog på sig Loden-rocken- och försvann iväg eh, ner mot eh, City. Och eh, jag eh, lyfte telefonen, eh, ringde SOS-alarm- det var bara ett sån här vanligt samtal som man ringer på instinkt helt enkelt för att kolla om det har hänt någonting. Och pratade med driftledaren eh, Engström. Det är det Engström? Ja, Engström ja, Expressen. Ja, hej. Du är något skott skottramar i stan med någon... Skottram? Ja, de har skjutit en stackare här ja, så? på tunnelgatan Svevägen. Ja. Jaha, Hände händer precis nu här. Jaha. Man vet inte vem det är som om Icke hörde, vi har bara fått larmet här Och patienten är på väg in till sjukhus oh. Okej, okay. mm. hej Ibland kan man på rösten höra att eh, Här är någonting Men Engström var Väldigt eh, kall på, på rösten Så att det kändes inte som att han fanns ingen upphetsning i rösten Utan han var ganska Kylig om man nu kände till det hela Att det hade hänt och tänkte då ringa till alltså säkerhetspolisens jour för att kolla om han var hemma eller inte. För att eh, enligt rutinerna som fanns då så skulle statsministern gå ut, läsa och lämna sin bostad. Så skulle han ringa speciellt om på säkerhetspolisen och det var rutinen. Så naturligtvis skulle de på sjouren känna till detta då, om han fanns hemma eller inte. Jag ringer dit och de säger att han är hemma. Samtidigt känner det som att eh, stämmer det verkligen så. Här och tänkte då ringa ledningscentralen alltså Stockholms polisens ledningscentral Jag ringde då ett eh, hemligt nummer som jag hade till eh, vakthavande eh, och då förstod jag att det var korrekt tipset för att eh, han skrek bara någonting och slängde på luren så jag ringde tillbaka, jag är inte säkerhetsord så, sa att det bör nog ringa till den här chefer och tala om att eh, statsministern är skjuten för det kan ju vara statskupp på Expressen går Leif Brännströms telefoner varma. Och samtidigt som han fiskar efter information är kollegan Tommy Sjönstedt på väg ner till Sveavägen. I bilen så resonerade fotografen och jag att det kan inte vara sant egentligen. Statsministern skjuten, han hade inget officiellt program på kvällen och han har ju en massa livvakter. Inte han ute och promenerar på Sveavägen klockan Halv tolv på en fredag kväll med en massa människor som är ute på krogen och kanske är fulla. Jag var ju första reporter på plats och vi hade ju inte grepp om vad som hade hänt. Det här var ju före mobiltelefonernas tid. Så jag var ju på en, på en isolerad ö kan man säga. Och det var ju väldigt kaotiskt. Då fick jag syn på en ung kvinna- i 18, 19, 20-årsåldern- som stod och torkade blod från sina händer. Hon använde en pappersjuvett- som hon vek och vek och vek- och till slut var det bara en liten tuss kvar. Hon hade varit på bio med några kompisar- och var sjuksköterskeelev från Södertälje- och såg att en man låg på gatan- i en stor blodpöl- så hon gav hjärtmassage och hennes kompis hjälpte till på något annat sätt. Och jag minns att jag tänkte, nu är det bara jag i hela världen som vet om det här. Hur ska jag kunna meddela mig för redaktionen? Som sagt, jag hade ju ingen mobiltelefon på den tiden. Jag tänkte jag måste ringa till redaktionen och säga att det är Olof Palme som är mördad. Så stoppa pressarna. Vi måste göra om tidningen. Men sen visade det sig att här på tidningen hade ju framförallt Leif Bränström som då var reporter in-house fått bekräftelsen att Palme. Men Bränström och jag kunde ju inte kommunicera. På Länsalarmeringscentralen LAC har man nu också fått bekräftat vem den skjutne mannen är. Ja det är Birre, tjena det. Tjena Birre. Ja här händer det saker. Ja, Statsministern är skjuten på Sveavägen. Nej. Jo. Och infört i sjukhus kommer inte att klara sig. Ja. Ja. Kinjerna kommer ju ringa som gamla här nu men det får vi hålla tyst så länge här tyst. Ja. Ja. Nej det är bra det du är uppe. Ja. Jo då, jo då, jo då. Nej jag tänkte du skulle veta om det för det är en stor grej så. Ja Ja. Okej. Det är bra. Fint du. Hej på det. Hej. Än så länge fanns det ingen officiell bekräftelse på att det verkligen var Olof Palme som blivit skjuten. Men för Leif brännström på Expressen pekade varje liten pusselbit i samma riktning. Då hade jag ju de här informationerna, inte bekräftat att han var, att han var död men att han var skjuten. Men samtidigt så tänkte jag att ja, någon naiv föreställning om att det... Det gäller att vara lite med detta. Jag fiskade efter information att de hade hört att det var han eller inte. Men jag sa första samtalet så nämnde jag väl inte att det var Palme som jag trodde det var- utan bara frågan om de visste någonting där. och eh, Han påstod att de visste att, de var att en person var skjuten men ingen närmare. Eh... Landcentralen blir det, Engström? Driftledaren? Ja, det är jag. Igen. Ja, hej Har Hörde du den här skottskadade där vid den här historien? Vem var det egentligen? De sa att det var Palme. Jag vet inte det ännu. Det jag har inte fått det beskedet. nej. det inte något så samma rykte eller så? Nej, nej det har jag inte gjort det. Här. Det är bäst att ta det med polisen. Vet jag ja, vet inte ännu, för de är förvirrade där nere. De har verkligen ja. har någonting något under koll på oh. men Det är samma här. Vi har inte fått något besked. Okay. Ja, just det. Oh. Okej. Okay. Mm. Ja, hej. Man har liksom två parallella spår i hjärnan på sättet. Det, att det kan inte vara sant, men ändå det är det sant. Så att... Det och då är frågan vem som då tar överhand och det här kändes redan från start att det här är sant att då det den mentala spåret som man drevs efter helt enkelt eftersom man fick ju mer och mer stöd för att det är sant, det var ingen som ja det var bara en på, det var en på säksjuren som sa att han var hemma men det insåg att det, det kan inte stämma med tanke på det kaos som rådde på Stockholmspolisen så vi midnatt hade vi klart för det för det var för att och då var det ju fullt ös helt enkelt Kyrklockorna ringde i 15 minuter efter klockan åtta i morse. Mordet på Sveriges statsminister skakar världen och stora delar av Sverige står stilla idag. Polisen har sedan dess bedrivit en omfattande spaning efter den eller de personer som utförde dådet. Och nu ska vi över till polisens presskonferens som i och för sig just avslutats. Där finns vår reporter Klaus Sjöberg. Ja, presskonferensen har alltså just nu avslutats. Och den hölls av Stockholms polismästare Hans Holmer. Det är en man, han är 30-45 år. Han har mörkt hår. Han är 170-180 centimeter lång. Han har varit iklädd mörka kläder. E Troligen så rör det sig om en mellanblå täckjacka och mörka byxor. När spaningen efter mördaren nu rullar igång- så blir det en numera bortgång när länspolismästaren Hans Olmer, som får i uppdrag att leda utredningen. Sveriges statsminister hade blivit mördad- och mordet skulle klaras upp. Allt annat var otänkbart. Frågan var bara hur snabbt gärningsmannen skulle fångas in- inom en vecka eller kanske en månad- men varken Hans Holmer eller hans kollegor kunde vid den här tiden föreställa sig vad som faktiskt väntade. Och att han själv aldrig skulle hinna uppleva en lösning av mordet. Men för många var valet av Hans Olmer inte helt logiskt. Förre chefen för rikskriminalen Tommy Lindström skulle av naturliga skäl bli involverad i utredningen. Och det var många med honom som kände viss skepsis inför den organisation som fick uppdrag att lösa mordet en stark figur eller var en stark figur. Det var han både när han var färdpåchef och när han hade relationer till regeringen och när han var Stockholmschef. Och du kan också veta att den här verksamheten släpptes alldeles ner till KK1, alltså våldsroten i Stockholm. Och då stannade det i en form av palmerum, som det kommer att heta populärt sen. Men det bestod ju mestadels av ordningspoliser som inte hade en aning om hur ett sparningsmord skulle handläggas. Alltså ett mord där man är klar på att det kommer att bli problem att hitta gärningsmannen. Men han var ju inte van med mordutredning här Hasse heller. Så det var fel alltså. Och bara efter några dagar riktas kritik mot utredningen. Bland annat för att avspärrningarna kring mordplatsen varit för små. Vilket resulterat i att mordkulorna hittats utanför avspärrningarna- av förbipasserande åskådare. Vi har i den här delen gjort vad man rimligen kan begära- och trots det så blir det då diskussioner och kritik kring de här frågorna. Och jag upprepar att det kan finnas anledning att kritisera oss- men låt oss ta den diskussionen senare i så fall. Vi har inte tid att borra tillbaka. Vi måste använda vår kraft åt dagens problem och att gå framåt. Expressenjournalisten Leif Bränström Ja, han var ju som man betraktade som då S-märkt- så hade nära relationer till den socialdemokratiska ledningen där- och. Eh... Så sen var han ju övertygande som personlighet och så där och eh, pekade med hela handen så där och letade övertygande så att eh, det är klart att det är lätt att eh, man kan säga att att Holmer var en ledartyp så det var lätt att kanske att följa honom kan, om man inte hade klart för sig exakt alla fakta och i så det här kanske var fel det här är nu ute på Halis när vi gör så här men Holmer visade handlingskraft omedelbart efter mordet flyger man in signalementsexperter från Västtyskland. Tillsammans med ett kvinnligt vittne- tar man fram en fantombild som kan föreställa mördaren. Och en knapp vecka efter mordet- går polisen ut i media med fantombilden. Vi tror alltså med, som en, en huvudhypotes- att det här kan vara en bild av mördaren. Vi har, som jag skulle vilja säga- det allt att vinna och inget att förlora- med att gå ut med den här bilden. Men det fanns också dem- som menade att fantombilden tvärtom kunde försvåra spaningsarbetet. Om inte jag minns fel nu så var det en hel del diskussion inom spaningsledningen. Ska vi gå ut, ska vi inte gå ut? För man visste ju att, att det riskerade ju så att man får en låsning alltså åt ett visst håll. Och det är det som man är alltid är rädd för. att Ska vi gå ut, ska vi inte gå ut med den här bilden som man tagit fram? Och så det, det krävs, det kan man ju förstå, riktiga övervägande- innan man bestämmer sig att, att gå ut med bilden. För att det kan ju så att få bort fokus från den verkliga, person, verkliga personen- om man då om det här skulle vara ett stickspår. Det innebär ju att den förstörde så att säga, inflödet av informationen- för det vet alla människor som inte såg ut som fantombilden- en blond figur till exempel- en svart hel mörkhetsfigur. En rund huvudfigur. Alla de där fanns inga tips på. Kom ju inte längre. Men däremot hade man fått in höginteressanta tips om en man vid namn Viktor Gunnarsson. I media kallad 33-åringen. Han kunde både haft motiv och tillfälle att mörda Palme. Den 8 mars tar man in honom på förhör. Och nio dagar senare redogör Hans mer. –om misstankarna mot mannen. Han ljuger eller vill inte berätta om sina förehavanden under mordkvällen. Han har inom den första timmen efter mordet iakttagits på två olika platser– –en gata i närheten av mordplatsen och en biograf. Allt ger intryck av att han har varit på flykt– i telefonsamtal i början av februari- så har mannen yttrat att Palme stod på dödslistan- och att blod kommer att flyta på Stockholms gator. Och i hans bostad har man hittat material- som visar mannens fientliga inställning till Olof Palme. Från allmänheten och medias perspektiv- fanns det med andra ord en hel del- som gjorde 33-åringen intressant. Men vid den här tiden var det få personer- som hade inblick i det som pågick ut i kulisserna. Chefsåklagare Kåge Svensson- var nämligen inte alls imponerad över teorin- om att 33-åringen kunde vara mördaren. Leif Bränström på Expressen berättar. Det fanns ju det här kravet, naturligtvis det fanns ett nationellt krav. Man ser den här stor polisen utan något riktigt spår egentligen. Och sen så dyker då den här 33, så kallade 33-åringen upp här. Och då naturligtvis hade då polisledningen brifat regeringen- och regeringen var extase här nu, men sen har vi honom här- och". Eh, åklagaren hade en helt annan åsikt där av och, och utredningsläget. Och, och de såg ju med valmakt det här på föraväg fullständigt åt helvete rent ut sagt. Och då kommer det så småningom det här kuppen som KG Svensson gör med ja, att han skriver av misstankarna. Och då sitter det med det. Då kan de inte göra så mycket mer polisen. Sammanfattningsvis är det en svidande hård kritik som polisledningen får. Och chefsåklagare KG Svensson fortsätter. 33-åringen hade långt tidigare kunnat avföras från mordutredningen- om inte polisledningen genom inblandning i förundersökningen- agerande i olika riktningar och försök till påtryckningar på åklagaren- stört och hindrat ett rationellt arbete från åklagarens sida. Enligt min mening har X utsatts för rättskränkning av allvarlig beskaffenhet- avslutar chefsåklagaren. När 33-åringen nu var avförd från utredningen- och 1986 började lida mot sitt slut. Så var man återigen tillbaks på ruta 1. Vi jobbar 20 timmar om dygnet. Sju dagar i veckan. 300 man. Lika brett, lika intensivt som tidigare. En massa adrenalin som alstras i den här fabriken. Men i takt med att det blivit allt glesare mellan Hans Holmers dramatiska presskonferenser började många fråga sig vad som egentligen pågick i det så kallade palmerummet. Länspolismästare Hans Holmer brukar med sitt bildspråk tala om spaningsarbetet som brinnande ljus. Vissa ljus brinner, andra slocknar. Nu är det över ett halvår sedan Holmer höll sin sista presskonferens. Ett halvår av tystnad och alla undrar hur många ljus som verkligen brinner idag. Och kritiken mot mordutredningen växer nu allt starkare. Vi hör före polismannen Tommy Lindström. Vi hade ju alltså de här enskilda galningarna som vi kollade av. Folk som var kända som tidigare då, som palmehatare. Vi hade våldsmännen i Sverige som vi kollade. Vi hade också nazistkontroller, extremistkontroller. Vi hade de här gängen som ofta hade en vänsterinriktning som hade sprängt och attackerat stater. Men sen plötsligt så börjar man prata om att kurderna hade gjort sådana här attentat i Europa. Alltså PKK då. Efter ett tag började ju Hasse tända på det där. Va? Det kurdiska arbetarpartiet PKK var redan innan palmemordet uppmärksammade- i samband med ett antal våldsdåd runt om i Europa. Även Sverige hade drabbats då avhoppade PKK-medlemmar blivit avrättade- i bland annat Uppsala och Stockholm- efter det hade säkerhetspolisen Säpo dragit igång en omfattande kartläggning- av den terroriststämplade organisationen. Men varför skulle då PKK ha något att göra med mordet på Olof Palme? Han som dessutom ofta och högljutt kritiserat den turkiska regimen- PKKs stora fiende. Ett halvår innan mordet på Palme lät det så här i SVTs rapport- Statsminister Olof Palme har mordhotats av en medlem i den kurdiska terroristorganisationen PKK. Det framgår av en rapport som den svenska säkerhetspolisen har gjort. CEPOs bedömning är att mordhotet mot Olof Palme är en hämnd för att en av PKKs ledare inte har tillåtits att komma till Sverige. Mot den bakgrunden blir PKK tidigt intressanta i utredningen. Men så dyker 33-åringen upp och PKK-spåret läggs tillfälligt åt sidan nu när 33-åringen inte längre var aktuell så började man återigen att studera PKK. Men när jag läste det här materialet så var det ju så att det fanns ju bara ett enda fall och det var från Holland där man hade avlivat en, om vi säger, en icke-tidigare medlem eller icke-knuten person till PKK. Men i övrigt så var det ju alltså bara egna avhoppare och egna motståndare som man hade avlivat. Så vi hade ingenting som styrkte att de skulle kunna ge sig på en statsminister. Men sen kom ju de här telefonsamtalen. Det var ju avlyssningar som hade skött. Och då fick man ju höra någonting om den här festligheten som skulle hållas. så Man började tro att det kunde vara de som låg bakom det. När man går igenom gamla telefonavlyssningar hittar man ett samtal mellan två personer. Den ena bosatt i Västtyskland och den andra i Sverige- i samtalet, som äger rum två veckor före mordet på Olof Palme- framkommer det att ett bröllop ska hållas inom kort. När man nu studerar bröllopssamtalet efter mordet på Olof Palme- tycker man sig an att kodspråk, där bröllop, lika gärna kan betyda mord. Men i slutet av 1986 har man fortfarande inte fått fram- någonting som binder PKK vid mordet. Och när julen närmar sig har utredningen gått på tomgång under en tid. Och Hans mer blir allt mer frustrerad. I sina memoarer skriver han- nu eller aldrig måste polisen gå till botten med PKK. Det finns så många indiser, så många frågetecken- att det strider mot alla rättsprinciper att det inget göra. Godmiddag, välkomna till Rapports extra sändning- med anledning av nyheter från utredningen- om mordet på Olof Palme. Tidigt i morse hämtades ett antal personer, omkring 20 uppges det- till förhör i polishuset i Stockholm. Och vid halv tio tiden så utfärdade polismästare Hans Hormer en kommuniké. I vilken de bland annat meddelar att tre personer har underrättats som misstanke för medhjälp till mordet på Olof Palme. Den 20 januari 1987 går man från ord till handling då man sjösätter operation Alfa. Men av de mer än 20 personer som grips i tillslaget tvingas majoriteten att släppas efter bara några timmar och efter ett par dagar är samtliga på fri fot. Operation Alfa hade misslyckats- och detsamma gällde Hans Holmer. Efter återvändsgränder och bråk med åklagare- var det nu omöjligt för Hans Holmer att fortsätta leda utredningen. Han hade dessutom tagit på sig ett allt för stort ansvar i utredningen- genom att förena sina olika yrkesroller. Före polismannen Tommy Lindström berättar- han var ju kvar som länspolismäster Han var ju kvar som Chefen i Stockholm, han var ju kvar Som den som ska ha relationen till regeringen Och, och andra Och medien och Samtidigt skulle han läsa tips som kom in från Nisse och Pelle och Eva och Ulla Som innehöll då tips om vem som var mördaren Och en del av de här tipsen Var ju toktips och en del var riktiga tips Han läste ju ihop det här Det kanske hade behövt haft en trojka På en ja, Fem, sex man här som hade spaningsledarskapet. Men så blev det alltså inte. Och nästan exakt ett år efter mordet på Olof Palme- tvingas Hans Holmer avgå som spaningschef. Och utredningen verkade vara tillbaka där man en gång startade. Utan vare sig mordvapen, motiv eller gärningsman. Men det ska visa sig att det så kallade PKK-spåret- inte är helt avslutat. I början av 1988- tillträdde Hans Ölvebro som ny spaningsledare för palmutredningen Och knappt har han hunnit börja- innan det på sommaren uppdagas att Hans Holmes bekant- bokförläggaren Ebbe Karlsson- bedrivit egna efterforskningar i Palmefallet- vid sidan av den officiella utredningen- och med stöd av medlemmar i regeringen. Det står nu mer klart än någonsin- att det är hädan efter det gammalt, hederligt- traditionellt polisarbete som måste gälla. Vi hör en före detta kriminalinspektören- turen är sen- som snart ska komma att spela en viktig roll i jakten på Olof Palmes mördare. Vi fick ju andra arbetsuppgifter. Vi fick som uppgift till exempel att höra och identifiera alla personer- mellan grand och morderplatsen. Vi har Leif Brändström på Expressen. Plötsligt då är jag då hållit borta här också. Nu nu säger det ett, ett antal personer i polisen att nu måste börja göra det här by the book helt Så nu måste man ju så börja bygga upp allt alltihopa igen att börja arbeta på det mer systematiska sättet att, att det här vanliga polisnötandet och gå igenom allting på ett helt annat sätt. Under sommaren 88 skissas den nya strategin fram. Och i augusti beslutas att polisen ska koncentrera utredningen till brottsplatsen och uppgifter om vapen i närheten av brottsplatsen. Ett arbete som hamnat på efterkälken fram till nu. fanns ju mycket folk ute den här fredagskvällen. Folk mellan stängdegata, alltså Grand, biografen och den gatan som det heter då. En del vittnen bland annat som hade mött makarna Palme. Som hade sett att han på biografen. Och det fanns ju folk som hade sett. Som var i alla fall i närheten av brottsplatsen när det hände. De lyckades man identifiera och höra. I strategin ingår också att polisen ska titta närmare på den ökända spelklubben Oxen i närheten av brottsplatsen. Ett ställe känt för sina många gäster ur den undre världen. Under hösten börjar polisen syna Oxens kundkrets på allvar. I samma veva som tidningen Expressen börjat publicera uppgifter om en man som ska ha utanför Grand. Den biograf som makarna Lisbet Olof Palme besökte innan mordet. Och i oktober håller Turin i scen ett av sina många förhör med Oxens ägare. Då står i tidningarna ofta om att man söker grannmannen. Vem är med grannmannen? Det är väl mördaren? Ja, så är man spekulerar i, i tidningarna om det här. Och då kommer, en, kommer han upp till mig som heter Sigge Sedan. Och säger, jag tror, jag vet vem grannmannen är, säger han. Ja, jag tänker, jag vill inte prata med honom. Jag tänker att... Du kan väl prata om det här senare, så du kan väl komma upp sen då? Och det gjorde han också. Han kom upp det var dagen efter och berättade att den man som han trodde sig veta, bara grannmannen, det var en kompis till honom vid namn Christer Pettersson, som skulle bo i Rågtebro. Och det var då äh, int... spaningar blev lite mer intensiva. Det fanns ju redan tidigt i material, fanns ju, i den här gigantiska huset, fanns ju uppgifter om honom. Så hade man liksom gått till botten med det, men det, det liksom låg där det låg helt enkelt. Det var ingen som tog tag i detta. Och det är typ här brist som uppstår när man då håller på att få fram som man gjorde i utredningen. Men i kriminella kräftet fanns det en massa tips om detta. och, och Sedan var ju lite fundersam kring Pettersson och att han kanske skulle vara gärningsmannen. Där. Tipset är bara en i raden av intressanta uppgifter- om den alkoholiserade förbrytaren Christer Pettersson- som turen är sen inhämtat från den undervärlden- under den senaste tiden. Den 14 december 1988- hämtas Christer Pettersson till vad som är tänkt- att bli ett ganska odramatiskt förhör- i syfte att bedöma substansen i misstankarna. Men innan dagen är slut- har utredningen av mordet på Olof Palme- tagit en minst sagt oväntad vändning. Man har även kallat Olof Palmes enka Lisbet- som får se en filmad vittneskonfrontation med Christer Pettersson. För detta chefen för rikskriminalen Tommy Lindström- får vi ett senare tillfälle höra om konfrontationen- från en av de närvarande åklagarna, Jörgen Almblad. Och den har man på Äros kansli som då låg i Gamla stan. Och så kommer Lisbeth upp och sen så berättar Jörgen- då att han är övertygad om att det är Christer. För att när hon får titta på den här filmen- så fryser hon till helt och hållet på den- bild som är alltså, inget snack om saken. Hon kände igen honom. Det var han. Den 41-årige mannen är alltså på sannolika skäl misstänkt för mordet på Olof Palme. Det anser nu Stockholms tingsrätt när dess trettonde avdelning och chefsrådman Mikael av under förhandlingarna idag tagit del av åklagarna Anders Helins och Jörgen Anblads misstankar. Det här betyder alltså att för första gången sitter nu en person häktad misstänkt för mordet på Olof Palme för snart tre år sedan. Ja, då har tänksrätten kommit fram till följande beslut. Ä är på sannolika skäl misstänkt för mord. För brottet är inte föreskrivet lintigare straff än två år. Och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Risk förelägger även att avviker eller försvårar sakens utredning. Av angivna skäl förklaras häktad. Det är inte bara Lisbeth Palme som riktar misstankarna mot Christer Pettersson. Polisen låter ytterligare personer se konfrontationsgruppen- där Däribland paret Palmes son Mårten, en flygledare och en kvinnlig konstnär. Alla hävdar om att Pettersson liknar den man de sett uppträda underligt- nära biografen Grand i samband med biobesöket. Och en man som jobbat i ett gatukök längs Sveavägen på Mordnatten- tycker dessutom att Pettersson liknar den man han sett följa efter paret på väg från bion. Talar allt emot honom nu, Anders Sundqvist. Nej, det gör det inte. Han, har alltså, han är alltså inte känd för att använda skjutvapen. Han är alltså då dömd för flera grova våldsbrott. Men, och i flera tillfällen har han använt kniv och bajonett, men aldrig pistol. Vi har kriminalinspektör, turen är sen. Han var inte känd för att hålla i vapen. Han hade, vid något tillfälle har han visst gjort det, men han har ju aldrig använt det i brotts Han bara, vi vet. Men det är klart, någon gången. det var första gången, var inte, han var ju ingen du, duvung, utan han var ju ganska hård kille, så att han var det med för. 1970 har Christer Pettersson gjort sig skyldig till det så kallade bajonettdådet ett handgemäng på Kungsgatan slutar med att Pettersson sticker ner en man mitt i hjulruschen och trots att det inte varit tal om några skjutvapen kan palmutredarna konstatera andra likheter 16 år senare bajonettdådet skedde bara ett stenkast från hörnet tunnelgatan Sveavägen den borde på Kungsgatan, Jag menar, då springer han ju upp samma väg nu- fast då, var det, då sprang han genom tunneln, men han tog samma väg i alla fall. Men ytterligare ett dilemma för polisen är att inget vittne pekar ut Pettersson vid brottsplatsen- förutom Lisbeth Palme. Och det ska snart framkomma uppgifter som ger anledning att ifrågasätta även hennes utpekande- Bevisvärdet för Lisbeth Palmes vittnesmål i Palmeutredningen är lågt. Det hävdar i alla fall idag advokat Arne Liljeros som försvarar den misstänkte 41-åringen. Advokaten fick inte vara med när utredningens viktigaste vittne pekade ut 41-åringen. Det var ett krav från Lisbeth Palme för att hon skulle ställa upp. Vi har Expressen-journalisten Leif Bränström. Det var ju naturligtvis skandalöst hela upplägget där. Och som i slutändan får väl åklagarna att de gick med på det här Altschabbe som skedde där. Det är ju naturligtvis en oerhörd brist i utredningen. Så får det inte gå till helt enkelt. Dessutom ska det visa sig att Lisbet innan konfrontationen- fått förhandsinformation om den person polisen hämtat in. Under hösten har familjen under speciella möten- informerats av åklagarna om olika misstänkta i utredningen. Däribland en alkoholist bosatt i en förort norr om Stockholm- det är ju så oerhört viktigt i den här typen av konfrontation att allting sker då. Precis by the book: helt enkelt att det får inte vara någon form av styrning eller att man, man av misstag kanske styr vittnet. Det vi gjordes ju fel helt enkelt- rakt igenom där man hade ju inte ens anteckningar kvar- det fick ju inte ens tas upp på band- och det, även ett band är ju väldigt viktigt där- i sammanhanget att höra nyanserna- i själva utpekandet- hur hon eller han säger då- när man pekar ut en person. Men Turen är sen- som var den som hittade fram till Pettersson- tror på Lisbeth Palmes utpekande. Men hon ser den här- ser där den här killen går där tillsammans med- om kommer var åtta stycken- och hon säger att ja- det är han. Då får man ju tro på det. För jag tror inte att hon skulle överhuvudtaget ljuga- eller hitta på någonting. Och skulle säga fel, det är, nej, hon är inte den kvinnan. Trots att hon då, på grund av att hon fått förhandsinformation- kanske blir styrd i en viss riktning då? Nej, en kvinna som ser sin man bli skjuten- och tittar på mördaren i ögonen. Hon glömmer inte den blicken. Den kommer hon ihåg under hon 20 år. Ändå var Turen i scen själv orolig att materialet inte skulle hålla i rätten. När palmåklagarna i slutet på maj 1989 väckte åtal mot Christer Pettersson. Jag var lite fundersam det, om det skulle hålla det här på grund av att vi saknade vapnet. Vi hade inget vapen att visa upp. Och då brukar det inte vara så lätt. Idag är det en historisk dag för klockan 10 idag, tre år, tre månader och åtta dagar efter mordet på Olof Palme. Så inleds rättegången mot den 42-årige man som misstänks för dödet. Det är enbart vittnesuppgifter som åklagarna åberopar som bevisning. Det finns alltså inga tekniska bevis som binder 42-åringen till mordet. Det finns en risk för någon sorts nationell trauma tycker jag. Det låter som stora ord men jag ser det i alla fall själv så. Han kan komma att dömas mot sitt nekande- och då kommer man ändå aldrig vara riktigt, riktigt säker på att det var rätt gärningsmann. Alternativet, bara för att säga det, han kan komma att bli frikänd och då står man där och undrar var det kanske han i alla fall. Va? Jag har inte mördat statsminister Olof Palme och jag har inte försökt mörda fru på Palme. Skotten mot Palme var ett skändligt dåd som jag aldrig skulle kunna göra mig skyldig till. Och här är lunchekot måndag. Avgörande dag i Palme-rättegången. Lisbeth Palme har just pekat ut 42-åringen som Olof Palmes mördare. Vi ska direkt över till våra reportrar i Stockholms rådhus. Det var exakt klockan 12 och 18 som 42-åringen kom in i rättsalen där Lisbeth Palme då redan satt. och Chefsåklagare Anders Jelin ställde frågan. Är han den man du såg i hörnet Sveaväggen tunnelgatan vid det här tillfället frågade chefsovklagaren Anders Jelin. Ja, sa Lisbeth Palme. Är du helt säker på det? Ja, sa Lisbeth Palme. Ingen tvekan. Nej, sa Lisbeth Palme. Ekots juridiska kommentator, advokat Claes Borström Hur starkt var nu det här vittnesmålet? Ja, det går inte att komma ifrån att det var oerhört starkt. Lisbeth Palme var helt säker. Hon var så säker som man överhuvudtaget kan vara. Och jag tror att det blir naturligtvis väldigt... Det är tveksamt om domstolen kan gå ifrån hennes utsaga. Ja, mordet på statsminister Olof Palme har nu efter snart tre och ett halvt år resulterat i en livstidsfängelsedom. 42-årige Christer Pettersson dömdes idag av en oenig Stockholms tingsrätt för mord och för framkallande av fara för annan. Det är ställt utom allt rimlig tvivel att det var han som sköt menar rättens majoritet. I tingsrätten döms Christer Pettersson till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Men när målet tas alltså upp i hovrätten blir resultatet ett annat. Ja, bevisningen mot Christer Pettersson höll alltså inte. Och det här är hovrättspresident Bita Bloms förklaring till varför Krister Pettersson enhälligt friades idag. Det finns ju inte enligt hovrättens mening någon säker identifiering av honom på själva brottsplatsen. Det innebär alltså att ni inte tror på Lisbeth Palmes säkra utpekande av Christer Pettersson? Nej, vi anser inte att man kan lita på det. För detta kriminalinspektören Ture Sen berättar. Det brast tydligen någonstans på vägen med, med en lins i kedjan. Och, eh, jag tror att man ställer höga krav på bevisningen när det gäller statsminister. Det, det är min tanke. Men jag säger som en del andra åklagare och kollegor säger- poliserat sett är nog det här uppklarat. Jag vet att det är många som opponerar sig, men det, det är min upphattning. Efter rättegångarna mot Christer Pettersson står polisen återigen på ruta ett. Och nu växer också allmänhetens misstro mot utredningen. Skälet är inte minst en inställning till Christer Pettersson som många inom utredningen fortfarande verkar ha trots frikännandet. Fler och fler människor inser problemet med att samma utredare som blivit övertygad om Christer Petterssons skuld. Nu ska jag försöka tänka om och leta efter en helt annan gärningsman. Och i brist på nya uppslag från polisens sida- ska en uppsjö av nya teorier strömma in från en grupp av människor- som håller på att växa sig allt större i Sverige. En grupp som känner sig tvungna att ta saken i egna händer. Inom etablissemanget, då, inom citat, de sa ju, så, de sa så här- att ja, de här tokiga privatspanarna- de kommer ju inte att acceptera om Pettersson blir fälld. Va? De kommer ju att hävda att han är oskyldig. Det visar ju liksom hur tokiga de är. Va? Men, men det blev ju precis tvärtom. <laughs> När han blev fritjänst så kunde inte polisen acceptera att han inte var mördaren. Så att, de tycker ju då, ja, ja det är väl Pettersson. Vem annars? När Kari Putianen fick upp ögonen för Palmefallet var doktorand i teoretisk fysik på Stockholms universitet. Tillsammans med sin bror Perty. Skulle han i mitten på 90-talet släppa den nästan 900 sidor tjocka boken inuti labyrinten. I början så ville jag ju inte alls eh, forska själv i det från början. Jag, tro, jag, att, jag trodde på svensk polis. De gör sitt jobb, tänkte jag. Men sen när det började dyka upp eh, ungefär under 1986-87 där så började det dyka upp en massa frågetecken kring utredningen hur den sköttes. Bland annat Holmers kurdjakt. Det togs upp i massmedia då. Jag har aldrig trott att jag ska kunna lösa mordet. Det, det handlar ju inte om det. Utan det enda jag ville det var ju att få de här frågorna besvarade på något sätt. Va? Precis som många så kallade privatspanare har även bröderna Putianen intresserat sig för polisens misstag i Palmefallet. Men medan andra har letat möjliga gärningsmän inom polisen går de båda bröderna tillbaka till mordnatten och synar vad som skedde i polisens ledningscentral. Fungerar inte den där ledningscentralen- då händer det ju ingenting. Då får ju poliserna bara omkring på stan som yra höns va? Och det var just det som hände under månaden. Ledningscentralen var, var som om någon hade lagt en död hand på den va? 90 000. Nej, mm, det var Järfälla taxi. Hej. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, tunnelgatan vid Sveavägen sa du. Sveavägen. Mm. Eh... Det är en från Järfälla taxi, en kvinna som ringer in. Efter ambulans då, till Länsalmö i centralen, alltså 112. För, för en av hennes taxibilar har sett skottlossningen. Hon säger att hon har ringt polisen. Och då är de väldigt förvånade på, där på Länsan för att varför har inte polisen hört av sig? De har inte någonting från polisen. Så att då ringer de från Länsan till polisens ledningscentral. Då. Och därifrån så svarar de att ja, de känner inte till det här ärendet. I efterhand är det klarlagt att den kvinnliga växeltelefonisten- på Järfälla taxi verkligen har ringt polisen- Trots det har informationen om skottlossningen stannat hos den polis som tagit emot hennes samtal. Och övriga operatörer hos polisen har därför ingen information om händelsen på sina statusskärmar. När ambulansoperatören ringer för att kontrollera uppgiften. Och då blir han tveksam på centralen den här ambulansoperatören. Och han börjar fundera på om de inte Stockholmspolisen känner till det här då. Då kanske det här, den här skottlossningen har inträffat i Järfälla och så ringer han tillbaka då till Järfälla Taxi och undrar Taxi? Ja hejsan, det är Kenneth LAC Det var i Stockholm tunnelgatan Svearegen va? Ja Ja vad bra Jo jag kom på att tänka på efteråt att jag skulle ha mm. frågat det Ja det, var ja, det, var det där Ja var fint, ja, hej. hej Det där bandet där samtalen på spelar spelades in automatiskt skulle vara borta Polisen hade gjort en kopia, sa de, av originalbandet. Då. Men just det här samtalet fanns inte med på polisens kopia. Den kom först fram sen flera år senare när vi hade hållit på bökat med det här bandet. Då. Förutom misstaget i inledningsskedet som fördröjer ambulans och en snabb start av mördarjakten är Bröderna Putianen även kritiska till hur det fortsatta polisarbetet bedrivs under mordnatten. Rikslarmet dröjer i nästan tre timmar. Och personal och arbetsledare i ledningscentralen gör inte vad de ska. Även kommissionen som granskat omständigheterna har slagit fast att brister förekommit. Men medan den allmänna uppfattningen är att polisen blir handfallen när statsministern skjuts har de båda bröderna en helt annan förklaring. Jag tror inte att det var någon polis som sköt honom, det har jag aldrig trott. Det enda jag tror trott är att, att utifrån de fakta som finns, alltså jag kan inte se någon annan förklaring än att man medvetet inte gjorde det man skulle. Alltså, de menar ju inte att hundratals poliser är inblandade. Men en hierarkisk organisation som polisen- där behöver ju inte de längst ner veta någonting egentligen. De kan ju ha fått order, några enstaka- att göra någon på ett visst sätt. Och, och sen vet jag inte i detalj hur, hur, exakt hur, vem och var- hur, om det kan vara någon inom säkerhetspolisen- eller hur det kan vara, det, det vet jag ingenting om. Vi kallar honom Ö. Ö och K ingick i slutet av 70-talet i en beryktad högerextrem piketgrupp vid Norrmalmspolisen. Han berättade om ett scenario som han ansåg som tänkbart. Hur en grupp högerextrema poliser i Stockholm låg bakom mordet. Och så sa att det ville tipsa om en högerextrem polis som bodde i mördarens flyktväg. Sen hände ingenting. Var deras mål att få bort Olof Palme med våld? Aha, oh ja, det var det. Under 90-talet får privatspanarna och det så kallade polisspåret allt större utrymme i media. Och inte minst Bröderna Putjanens bok får ett stort genomslag när den publiceras. Men före detta chefen för rikskriminalen Tommy Lindström tillhör de som inte har intresserat sig särskilt mycket för dessa teorier. De här Bröderna Putian, vad jag de heter, men det är så mycket knäppskallar. De har ju ingen aning om vad som har hänt och de leker med de här jävla tiderna. Och jag förstår så finns det ingen rim och bakom det här. Om man är frågad om klockan har gått fel på ledningscentralen allt det Men med den, det finns ju mycket tok i den här palmutredningen som inte har med mord att göra. Som du kan sitta och värdera och lägga ihop och, och så vidare. Och få en gammal Mattias bild av stora format. Men det var ju så. Alltså det här är ett sånt där gediget polismanarbete, en mordspaning. Och palmutredningen skiljer sig inte egentligen från vanligt mordsparningsarbete- förutom att det är så förbannat mycket större. Och att det är så många motivbilder- som man inte har i ett normalt mord. Typ Iran, Irak, kurderna, i historien och allt det där. Mängder av såna här uppslag- där det fanns rimliga motiv- men ingenting som tyder på att de hade varit på platsen. Tror du vi kommer få veta sanningen om mordet- så att man kan vara säker? Ja, jag vet inte fan. Det är inte lätt alltså. Dagens spaningsledare Stig Edqvist tar emot nere i polishusets källare. Här ligger Palmarkivet bakom decimeter tjocka säkerhetsdörrar. Och här finns de handlingar i Palmärendet som anses vara färdigbearbetade. Medan det material som fortfarande är aktuellt i utredningen- –förvaras i nära anslutning till palmutredarnas arbetsrum. Totalt 225 material sorterat i arkivmappar och permar. Det är flera som menar att palmutredningen idag är världens största mordutredning. Men kanske hade den inte behövt vara så omfattande– –och misstagen i inledningsskedet hade varit färre. Det första och största misstaget var väl att man inte spärrade av större område. Jag menar, det var ingen stor plats som man spärrade av. Och den, det kom ju dit hur mycket blommor som helst på den platsen som skulle undersökas av tekniker. Sen var det väl det att man fokuserade helt enkelt på PKK. Och I en, ett mål kan man aldrig fokusera i början på en speciell inriktning– –utan man måste gå på väldigt väldigt bred front– för att få med sig vad vi säger i flankerna hela vägen- ifall det är fel det man satsar på. Det gjordes tyvärr inte i någon större utsträckning. Jag var väldigt inriktad på att vi skulle få fram ett mordvapen- med tanke på att det såg jag som en möjlig framkomlig väg- faktiskt i utredningen. När Stig Edqvist tog över som ny spaningsledare- efter Hans Ölvebro 1997- hade man en lista med tolv intressanta vapen. Idag återstår fem av vapnen på listan- efter att det kanske hetaste- den så kallade Mockfjärdsrevolven- återfanns 2006. Och även om man genom de tekniska undersökningarna- inte kunde slå fast om det var Palmevapnet eller inte- gick luften ur många poliser- eftersom vapnet hittades i en sjö- där det enligt uppgift ska slängts redan 1983. Nästan tre år före mordet. Polismannen Turen är sen- hade vid tiden gått i pension- men hade ändå ett finger med i spelet- när vapnet hittades- Ska man då plocka toppet och sen åka tillbaka och slänte på samma plats? Det är ganska... Det tycker jag låter ganska otroligt. Men jag tror att det finns ett annat vapen som har skrivits ganska mycket om men som man kanske inte har lagt ner lika mycket jobb på. Det är något som vi kallar för suxturpsvapnet. Har ni suxturpsvapen? Det var han det av med det i ett inbrott. Om man nu hittar ett vapen som man kan liksom binda mordkulorna till till exempel- är det ens möjligt att binda det sen till en person så här långt efter? Ja, det är ju svårt att svara på men i alla fall ökar ju chansen märkbart om vi har ett vapen. För då kan vi ju följa historien på det här vapnet från början. Var det kom ifrån och vilka händer som det har vandrat ja, fram, fram till en person som möjligen kan ha utfört det här mordet. Problemet är ju att man måste få ner den här personen i så fall till Sveavägen på den här just den här kvällen med det här vapnet i handen. Sen har vi ju problematiken att Lisbeth Palme är ju hundraprocentigt säker på att det var Christer Pettersson. Och det gör ju att vi kan inte använda henne. Så att det kräver väldigt mycket för att nå riktigt hela vägen fram. Men trots de stora svårigheterna att få fast en gärningsman finns inga planer på att lägga ner utredningen. Inte minst sedan lagändringen i juli 2010 som gör att den 25-åriga preskriptionstiden för den här typen av grova brott- nu är avskaffad. Och även om ny DNA-teknik ofta lyfts fram som ett motiv i sammanhanget, tror både Tommy Lindström och Expressens Leif Bränström att palmemordet haft stor betydelse för beslutet? Det tror jag definitivt. Det handlar om mordet på en statsminister och det känns lite konstigt egentligen. Ja, när det gått 25 år nu får vi lägga ner hela det nu preskriberat Och det man ser det i ett internationellt perspektiv så känns det jättekonstigt. Det är helt enkelt är ingen politiker som vill vara den som sitter chef när ärendet läggs ner utan resultat. Jag tror det är en psykologi bara. Du har hört 25 år har gått om mordet på Olof Palme. Ett program av Fredrik Jonsson och Kristoffer Hansson. Ljudtekniker var Karin Eller. Programmet gjordes av a 1